Bona tarda Josep Padrals, com estàs? Molt bé, molt bona tarda. Ben sonat estàs. Sí, sí, sí, completament. Cada setmana analitza una frase que li ha sonat malament i ens suggereix com reconstruir-la. Aquesta setmana què ens portes? Aquesta setmana, mira, l'altre dia anava a l'autobús i hi havia unes senyores que estaven comentant la jugada. Eh? Yeah. Sembla ser que un conegut d'amb dues senyores, eh, forçat per una situació econòmica dura i agreujat per una actitud seva molt deixada, yeah. ha començat a relaxar-se en les qüestions d'higiene i cada cop té un aspecte més deplorable. Això estaven comentant les senyores. Uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Yeah. I jutjant, doncs, la imatge d'aquest conegut una d'elles deixant anar. amb aquesta pinta es veu alcohòlic. <ríe> Clar, i, i, a, així, dintre d'aquest context, un diu, bé, amb aquesta pinta, pinta és l'aspecte exterior, mm -hmm. Veure a part de moltes altres coses, és apreciar d'una o altra manera, per considerar d'una manera determinada... Sí. No? Jo ho veig molt bé, Com això. Sí, Com mm? I alcohòlic es diu de la persona que abusa habitualment de les begudes alcohòliques, no, que sigui el que té, no? Si hi si el whisky, el que sigui. Sí, sí, tot, totes. L'alcohol. L'alcohol, sí sí. sí, sí. Llavors... O el, el... ginebra... O... Sí, tot el que seria l'alcohol, ja, ja, eh, sí. Ja eh, xoriguera? Sí, sí, sí. Jo, jo reformularia la frase d'aquestes senyores dient... Amb aquesta fatxa se l'aprecia bebedor, o per l'aparença que du, hom diria que és un borratxo, mm, eh? o ja fent tobac, diria aquest canvi és un fenomen que me'l fa semblar dipsomen. Vaja, dipsomen, eh? Deep -somen, deep -somen, eh? La dipsomania és la, mani la, la mania de veure uh -huh. Dipsos és, és tragant en, en grec. De fet, és de qualsevol líquid, però s'utilitza més amb, amb els borratxos. Dipsos no o sigui, si és de... en passar, eh? Sí. Sí. Veure, és veure. És ah, beure, és beure. És beure. Beure. líquid. Oh. Algú vol dipsomar alguna cosa? Per exemple, no, de moment bé, gràcies. <s> aquest s'anima ràpid, també. Què més? O Fa fila de víctima d'una eterna pítima... Pítima? B Borratxera. Ahà. O el va tan amarratxo que sembla un borratxo. Veus, aquesta l'entensa. Sí. Sí. sí, aquesta seria com la, la més... <sí> però, un moment, uh, o sigui, això sí, si pinta ho jutgem com a aspecte, però pinta també és una antiga mesura de capacitat, Ahà. que actualment els anglòfons i, i els anglosaxons en general l'utilitzen. És el, el, el corresponent a un vuitet de galó, vint unses fluides o... 568 mil·lilitres. Gràcies. Litro, eh? Exacte, 5, 6, 8. De fet, hi havia una gran discussió a la campanya. La primera vegada que, que el, el, el Toni Bler va guanyar les eleccions, sí. una de les coses que va prometre va ser posar uns, uns, uns, uns investigadors, diguéssim, que comprovesin que totes les pintes tenien exactament 5, 6, 8 litres. Sí, sí. Va, ser, va ser tema de campanya curiós, al final dels 90, clar. Bé, total. Per tant, això voldria dir que aquestes senyores es refereixen a una pinta. Vol dir, eh, eh, si amb aquesta pinta es veu alcohòlic, vol dir que sense aquesta pinta no se li veu. Mm -hmm. Per tant, que això és la, la gota que fa vessar el, el got. Mm -hmm. O eh, que resulta que porta una copa de més, però només una. O sigui, sense aquella una ja exacte. no... Si ah, sí, porta... Molt bé. O s'ha sigui, passat però poquet. En ja. aquest cas, les senyores podrien dir, si no fos per l'últim got, no semblaria pitó, no? Que també és una altra manera de dir sí. borratxo, que queda molt bufó. Gràcies. vist que li anava la pregunta, eh? Sí. Sí. Se m'ha avançat. Ja, avançat. O, si no fos per aquesta copa, no se'l beuria tant sopa. Uh -huh. Però jo encara vaig més enllà. Si pinta és una mesura de capacitat, uh -huh. vol dir, eh, o sigui, per extensió, aquesta pinta també seria el got que està preparat per a mesurar pintes, uh -huh. no? O sigui, quan et una pinta a de de fet, normalment, ja, ja tenen uns gots que saben fins on els han d'omplir, a la ratlleta claro, sí, per tant, sí, la, com a clàssica metonímia el continent pel contingut, quan diem una pinta seria, doncs, un, un envàs de, de pintes. I veure... És com quan dius un quinto. Sí, exacte, ara, posem un, un quinto. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí, sí. Ara, ara, ara, ara jo he fet perquè ho una, entenc. És es que pel el del contingut per el contingut... Contingent... No ho No ho entenc. Llavors, tindríem que veure eh. és engolir un líquid. Sí. O sigui, no només és mirar. Per tant, amb aquesta pinta es veu alcohòlic, i alcohòlic, atenció, està mal pronunciat. En català central hauríem de dir alcohòlic, mm -hmm. perquè té dues oss i una oh, H intercalada, oh, oh, oh, oh, eh. o en català no tan central dir alcohòlic. alcohòlic. Intenta Intentar-ho d'allò, perquè si demanem alcohòlic... Home, un còlic és eh, una cosa relativa o pertanyent al còlon, també és un, de, un dolor agut i peroxístic, ocasionat habitualment per l'espasma d'un òrgan buit, o la diarrea. Unes caguetes. Ah, ja. Exacte, Alcòlic. Per tant, amb aquesta pinta es veu alcohòlic, seria amb aquest got ah. s'arrica la diarrea. Ah. O aquest és l'envàs on es veu les currípies. Ah. O en aquest flascó hi li la dejecció. Oh, recipiens sense punyetes on si mam en les caguetes. Alts aquí. Sí, jo arribo a la conclusió que aquestes bones dones, quan diuen amb aquesta pinta es veu alcohòlic, estaven parlant d'una perversió copròfila que tenien elles... i, i que en llenguatge encriptat, dissimular... eh, per Exactament. Ah. Estaven intentant dissimular, endossant-li el mort a un pobre amic que feia mala pinta, no? Sempre Mani, els dos males pintes acaben pringant, yeah. ja se sap, això. Bé, és que mai diem el que volem dir, saps? Sempre que acabem camuflant. Avui un poema? Avui porto un poema. Doncs quan vulguis. Hi ha versos que són foscos com el fons d'un taüt, d'una intimitat llòbrega i un àmbit claustrofòbic, on el discurs del bard té un to fantasmagòric, no per fer por i misteri, ens paramorf, torsut. La forma del missatge no pot ser com l'embut que va engolint el món al clos obligatori. Cal deixar obert el marc, esclatar irós, platòric, fer el poema paisatge, donar-li una amplitud. No per deixar-lo ambigu, en l'equívoc confús, sinó per dar al relat un fresc calè pictòric. Fora el vers terapèutic viciat de sanatori, prou bafs nocius i pestes a inhalar l'aire pur. Deixem el plor a miques que xancen la masmorra i es batenem la veu que el món hi ha ja camp per l'actitud, home, ah, aquesta és l'actitud. Ah, sí. Ma, Mira corra, mirant així. en fora. Molt bé. Escolta'm una cosa. Sí, Què vol dir Bart? Bart és el, el, el Bart és el que canta. El, el típic que hi ha a l'astèrix que el lliguen sempre al sí, final de tot, sí. allò és un Bart. Ah, molt bé, veus? M'agrada que m'ho aquestes coses. Josep Pedrals, moltíssimes gràcies. A la setmana que ve. Molt bé. Adéu-siau. Adéu, Pedrals. Adéu, Pedrals.